Розділ 24. Джил сиділа перед туалетним столиком, вивчаючи в дзеркалі своє обличчя. Помітивши ледь помітну зморшку в куточку ока, дівчина зробила невдоволену гримасу. Чоловік може розпуститись як завгодно, посивіти, надбати живіт, постаріти, і ніхто на це не зверне уваги. Але якщо у жінки з'явиться хоч одна зморшка, Джил почала накладати косметику. Боб Шифер – найкращий гремер Голівуду, де чому навчив її. Джил нанесла на обличчя, зволожуючи крем. Вона більше не користувалася пудрою, що сушила шкіру. Далі підійшла черга очей. На нижніх повіках світліші тіні, на верхніх – темніші. Приклеївши накладні вії, Джил загнула їх до гори, обережно з'єднавши з власними, щоб здавалися густішими. Потім нафарбувала губи, Трохи припудрила і наклала другий шар помади, ледь торкнула щоки рум'янами і тільки після цього напудрилася, щоб не чіпати маршини біля очей. Покінчивши з макіяжем, Джил знову почала прискіпливо вивчати обличчя. Виглядала вона чудово. Поки що. Колись доведеться використовувати пластер, але, слава Богу, ще не скоро. Джил знала, що до цього трюку вдаються старші актриси. Вони приклеювали крихітні шматочки скочу біля коріння волоса. До липкої стрічки приклеювалися нитки, які вони обв'язували навколо голови і ховали у волосі. Завдяки цьому обвисла шкіра натягувалася, і жінки обходилися без дорогої та болісної операції підтяжки. Той самий ефект давали шматочки пласеру, приклеєні одним кінцем до грудей, а іншим до більш пружної плоті. Але Джил не потребувала і цього. Уклавши волосся, вона востанні подивилася в дзеркало, потім на годинник, і зрозуміла, що треба поспішати. Джил поспішала на прослуховування. Їй була обіцяна роль у тобі «Темпл-шоу». Розділ 25 Едді Берінген, адміністратор шоу «Тобі», був одруженою людиною і тому домовився з приятелем, що той тричі на тиждень даватиме йому ключ від квартири. Один день Едді присвячував постійній коханці та ще два – тим, кого називав «старий талант» і «новий талант». Джил Касл належала до «нових талантів». До Берінгена дійшли чутки, що ця дівчина готова на все і може робити такі штучки, що нікому й не снилися. Едді не терпілася спробувати її. І тут якраз настала роль у скетчі. Те, що треба. Все, що потрібно – мати гарну фігурку, зазивано посміхнутися, сказати кілька слів і зникнути. Едді особисто прослухав Джилл і залишився задоволеним. «Звичайно, вона не Кетрін Хебберн, але цього йому не потрібно». «Ну що ж, піде», – оголосив він. «Дякую, Едді. Візьми сценарій. Репетиції починаються завтра зранку ровно о десятій. Не запізнюйся і вивчи текст». «Звичайно», – сказала Джил, але піти не поспішала. Е, «Як щодо до того, щоб зустрітися сьогодні? Випити по філіжанці кави?» Жил кивнула. «У мого приятеля непогана квартирка в Айжайлі», – сказав Едді. «Я знаю, де це», – запевнила Джил. «Квартира 6D, о третій». Репетиції йшли гладко, шоу явно виходило. Цього разу були задіяні аргентинські танцюристи, популярний рок-гурт, фокусник, за помахом руки якого зникали і з'являлися будь-які предмети і відомий співак. Був відсутній тільки Тобі Темпл. Джил навіть запитала Еді Берінгена, чи не хворий комік. Але той тільки пирхнув. «Хворий він, як же? Раби гнуть спину, поки пан розважається. З'явиться у суботу, коли записуватиметься шоу, а потім змиється». Еді мав рацію. «Тобі справді вшанував студію своєю присутністю лише у суботу. Поява його нагадувала вихід короля». Стоячи в куточку сцени, джил спостерігала, як Тобі прямує до центру зали у супроводі Кліфтона Лоренца, трьох хлопчиків на побігеньках і пари комічних акторів, що вийшли в тираж. Видовище викликало у Джил почуття огиди. Їй було все відомо про Тобі Темпла. Псих з манією величі, який за чутками не соромиться хвалитися, що всі гарненькі голівудські актриси побували в його ліжку. Ніщо ніхто ще не наважувався відмовити йому. Так, Джил все знала про великого Тобі Темпла. Режисер нервово-метушливий коротун на ім'я Чарі Деркін представив акторів Тобі. Більшість з них були йому знайомі. Голівуд – велике село, і поступово пізнаєш усіх. Але Джил Касл Тобі не зустрічав жодного разу. Вона виглядала чудово. Холодновато елегантна жінка у льняній бежевій сукні. «Що ти робиш, крихітко?» «Зайнята в скетчі з астронавтами, містере Темпл». Він широко посміхнувся. «Мої друзі, звуть мене Тобі». Почалася робота. Репетиція пройшла напрочуд гладко, і Деркін швидко зрозумів, чому. Тобі виставлявся перед джіл. Встиг трахнути решту дівчат у шоу, і тепер поклав око на новеньку. Скетч, у якому брала участь Джил, був центральною частиною шоу, і Тобі звелів додати їй кілька рядків і якийсь забавний жарт. Після закінчення репетиції він підійшов до, дів... до дівчини. «Запрошую вас у свою гримерку, випити по чарці». «Дякую, я не п'ю», – посміхнулася Джил і відійшла. Вона поспішала на побачення з адміністратором, що було набагато важливіше за всіх Тобі Темплів разом узятих. Добрі стосунки з адміністратором – це постійна робота. До вечора запис було закінчено. Усі сходилися на думці, що це шоу стане одним із найкращих за всю кар'єру Тобі Темпла. «Чудово!» – тріумфував Кліфтон. «Особливо скетчі з астронавтами. «Ну так», – посміхнувся Тобі. Мені сподобалась та крихта. У ній щось є. Гарненька, погодився Лоренц, що вже звик до того, що в житті Тобі одна дівчина змінювала іншу, і в усіх щось було, і всі лягали під коміка, а на завтра безжально викидалися, наче старий одяг. Домовся з нею що до вечері, Клів. Це було не прохання, наказ. Кілька років тому Лоренц відмовився б, нехай Тобі сам робить свої любовні справи. Але тепер, якщо тобі просив про щось, все негайно виконувалося, адже він був королем. І тут його королівство, а бунтівники негайно вирушали на заслання. Звичайно, тобі кивнув Лоренс, буде зроблено. Він попрямував у вбиральню, де перевдягалися актриси та дівчата з кардебалету, постукав у двері і увійшов, не чекаючи відповіді. У кімнаті було 10 напіводягнених дівчат. Але ніхто не звернув на Лоренса особливої уваги. Джил якраз зняла грим і хотіла вже одягнути сукню, але ззаду виник Лоренс. Ви дуже добре грали, сказав він. Джил досить байдуже оглянула його. Дякую. Був час, коли вона була по захваті від однієї думки, що поруч стоїть сам Кліфтон Лоренс. Варто йому захотіти, і будь-які двері в Голлівуді відчинилися б для Джил. Але тепер. Тепер він перетворився лише на похлібніка Тобі Темпла. У мене приємна новина. Містер Темпл запросив вас повечеряти з ним. Джилл трохи збила волосся і знизала плечима. Передайте йому, що я втомилася та їду додому. Потрібно виспатися. І взявши сумочку, вона пішла до дверей. Вечеря перетворилася на суцільний жах. Тобі, Лоренс і Деркін сиділи за найкращим століком у Ларю. Деркін запропонував запросити пару шоу-гірлс, але Тобі зі сказом відмовився. Підійшов офіціант. «Що завимовлятимете, містере Темпл?» Тобі показав на Кліфтона. «Порцію мови для цього ідіота!» Лоренс сміявся разом з іншими, вдаючи, що господар просто жартує. «Я просив зробити просту річ – запросити дівчину. Запросити чи не лякати!» «Вона втомилася, – пояснив Кліфтон. Сказала, – жодна дівка не може настільки втомитися, щоб відмовитися повечеряти зі мною. Ти щось ляпнув, мабуть, ось вона і розлютилася, – заволав Тобі ще голосніше. Люди за сусідніми столиками почали озиратися. Тобі чарівно посміхнувся. Це прощальна вечеря, друзі. І знову показавши на Кліфтона, пояснив, він пожертвував свої мізки зоопарку. Поруч почулися смішки. Кліфтон видавив усмішку. Руки, що лежали на колінах, судомно стиснулися. Хочете знати, наскільки він дурний? запитав тобі. У Польщі про нього розповідають анекдоти. Сміх став гучнішим. Найбільше Кліфтону хотілося підвестися і вийти, але він не наважувався. Деркін ніякого озирався, знаючи, що втручатися небезпечно. Тобі повністю заволодів увагою від відвідувачів і ще підвищив голос, як і раніше, широко посміхаючись. «Повірте, Кліфтон не винен у власній дурності. Коли він народився, у будинку був великий скандал. Мати заявила, що це не її дитина». Доля нарешті зглянулася над Лоренцом. Настав момент, коли можна було піти з ресторану. Але чутка про те, що сталося, вже, звичайно, рознеслася по всьому місту. Кліфтон так і не зміг заснути, питаючи, чому дозволяє тобі так себе принижувати. Відповідь була проста – гроші. Темпл приносив йому величезний прибуток – понад чверть мільйона доларів. Кліфтон звик жити на широку ногу. Гроші йшли, як вода в пісок. Заочажень не робив, клієнтів не залишилося. Тому тобі був йому необхідний. І що найстрашніше, той добре це знав. Знущання з Лоренса перетворювалися на жорстоку забаву потрібно піти, поки є час. Але Кліфтон розумів подітися йому нікуди. Він запізнився, двері клітки зачинилися. І все через хороше ставлення до Тобі, адже Кліфтон любив його. Лоренс спостерігав, як Тобі знищував інших. Жінок, закоханих у нього, критиків, які висловили несхвалення, схвалення, коміків, які намагалися затьмарити його. Але то були інші. Кліфтон просто не міг повірити, що лють Тобі, коли звернеться на нього. Занадто вони були близькі. Крім того, Лоренс так багато зробив для Тобі і тепер здригався при думці про те, що готує йому майбутнє. Погодься Джил переспати з Тобі, він наступного ж дня забув би про її існування. Але Тобі не звик одержувати відмови. Байдужість Джил лише розчарувала його. Тобі знову запросив дівчину повечеряти, а коли та відмовилася – порахував її поведінку безглуздим кокетством і вирішив більше не звертати на неї уваги. Іронія долі полягала в тому, що якби все це було лише грою, Джил ніколи не вдалося б Тобі, надто добре той розбирався в жінках. Але він відчував, що Джил і справді не хоче нікуди з ним йти, і це не давало Тобі спокою. Він не міг викинути її з голови. Нарешті Тобі, начебто, сказав Едді Берінгену, що непогано б ще раз запросити Джил у шоу. Він зателефонував дівчині, але вона відповіла, що зайнята в епізодичній ролі на зйомках вестерну. Коли Берінген доповів про все тобі, той розлютився. «Скажи, нехай негайно покине цю дурницю!» – гаркнув він. «Ми заплатимо більше! Чорт забирай, це шоу номер один!» Едді знову зателефонував Джил, передав тобі слова Слова Тобі і додав. «Він і справді хоче, щоб ти брала участь у шоу, Джил. Може, погодишся?» «Видач, вибач, зараз працюю на «Юніверсал» і звільнитися ніяк не можу». Вона й не збиралася робити нічого подібного. У Голівуді не дуже люблять примхливих актрис. А Тобі Темпл нічого не означав для Джил, крім можливості отримати ще один епізод. Наступного ранку велика людина зателефонувала сама. Голос у телефонній трубці зурчав вкрадливим струмком. «Джил?» «Це ваш нікому невідомий колега Тобі Темпл». «Доброго дня, містере Темпл». «Гей, до чого так офіційно?» Не дочекавшись відповіді, Тобі продовжив. «Ви любите бейсбол? У мене квитки до ложі». «Дякую, не люблю». «Аналогічно», – засміявся Тобі. «Я вас просто розіграв. Слухайте». «А якщо до обіду ввечері у суботу, я переманивши в кухаря з паризького ресторану, він...» «Вибачте, містере Темпл, у мене побачення», – байдуже відмовилася Джил. «Тобі, що сили стиснув слухавку, а коли ви вільні?» «Я дуже багато працюю і рідко кудись ходжу, але все одно дякую за запрошення», – почулися короткі гудки». Ця сучка повісила трубку. Нікчемна актриса, яка не піднялася вище за епізодічні ролі, дала йому відставку. Йому, Тобі Темплу. Будь-яка жінка, не замислюючись, віддала б рік життя. Зверни Тобі на неї увагу. А ця дура, дурна повія, відкинула його. Шалена лють охопила Тобі. І він зривав злість на оточуючих. Все було не так. «Сценарій – лайно, режисер – ідіот, музика – жахлива, актори – гірше не буває», – тобі викликав до гримерної адміністратора Едді Берингена. «Що ти знаєш про Джил Касл?» – вибагливо запитав він. «Нічого», – негайно випалив Еді. Він аж ніяк не був дурним і, як усі, зайняті в шоу, знав, що відбувається, але не хотів опинитися між двома вогнями. «Чоловіків у неї багато?» «Нічого подібного», – твердо запевнив Едді. Як «Якби це було б так, я б це знав». «Я хочу, щоб ти її добре перевірив», – наказав тобі. «Дізнайся, чи є у дівчинки коханець, куди вона ходить, що робить. Словом, сам розумієш». «Добре, сер», – охоче погодився Едді. О третій годині ночі його розбудив дзвінок. «Що ти дізнався?» Еді сів у ліжку, намагаючись прийти до тями. «Що за чорт?» – пробормотів він. Але тут раптом збагнув, хто дзвонить. «Я все перевірив», – поспішно відповів Еді. «Вона абсолютно здорова». «На який диявол мені її здоров'я?» – гаркнув Тобі. «Вона з ким спить?» «Ні, сер, нікого в неї немає. Я поговорив із приятелями. Вони всі люблять Джил і дають їй роль, тому що вона сумлінна актриса». Він говорив все швидше, намагаючись переконати господаря, що все гаразд. Якщо той коли-небудь дізнається, що Джил спала з Едді, віддавши перевагу Тобі Темплу, Едді ніколи не отримає роботу в цьому місці. Він справді поговорив з друзями, пояснив, що всі вони тепер однаково. Ніхто не хотів стати ворогом Тобі Темпла. І всі погодилися мовчати. Ні з ким вона не спить. «Тобі пом'якшав. Думаю, вона просто навіжена, правда?» «Так, мабуть», – з полегшенням погодився Едді. «Гей, я тебе, сподіваюся, не розбудив?» «Ні, нічого, містере Темпл». Але Еді ще довго лежав без сну, розмірковуючи, що з ним буде, якщо правда випливе назовні. «Адже це місто належало тобі Темплу». Тобі та Кліфтон Лоренс обідали у Хілкрест-кантрі-клубі. Він був створений тому, що дуже небагато клубів у лос анджелесі допускали до своїх лав євреїв. Цього правила так суворо дотримувалися, що десятирічну доньку одного з відомих коміків виставили з одного клубу з басейном, куди її запросила подружка не єврейка. Почувши про те, що сталося, батько сказав «Слухайте». Моя донька лише наполовину єврейка, чому б вам не пустити її до басейну? Вона не занурюватися в воду з головою, тільки до талії. Після низки подібних інцидентів кілька впливових євреїв, які захоплюються гольфом, тенісом і бажали до того ж подразнити антисемітів, зібралися та заснували власний клуб, при чому продавали акції виключно євреям. Хілкрест був побудований в прекрасному парку неподалік центру Беверлі-Хіллс і незабаром став широко відомий чудовою кухнею і широким набором розваг. Не євреї були готові на все, аби потрапити в Хілкрест, і правління як жест доброї волі зняло всі обмеження на доступ до клубу. Тобі завжди сидів у кутку комендіантів, де збиралися дотепники Голівуду, щоб обмінятися жартами і позобаскалити один над одним. Але сьогодні в голові Тобі було зовсім інше. Він повів Лоренса за столик, що стояв осторонь. «Мені потрібна твоя парада, Кліфе», – почав він. Коротун здивовано глянув на коміка. «Давно Тобі вже ні про що не радився із ним. Звичайно, дорогий». «Справа в цій дівчині», – промим Тобі. І Кліфтон миттєво все зрозумів. Чутка вже встигла поширитися містом. Весь Голівуд потішався над тим, що відбувається. Якийсь репортер навіть опублікував замітку, що правда без підпису. Прочитавши її, Тобі похмуро зауважив. «Хотів би я знати, хто цей виродок». Великий коханець утріскався в дівчину, яка його відшила. Існував лише один спосіб все залагодити «Джил Касл, пам'ятаєш?» – продовжував тобі «Та мала, яка була зайнята в шоу» «А так, дуже приваблива дівчина І в чому проблема?» «Був я проклятий, якщо знаю», – процедив тобі «Схоже, вона має щось проти мене Щоразу, коли намагаюся призначити побачення Отримую відмову Почуваюся якимось неотесаним провінціалом зайови. «Чому б тобі не кинути цю витівку?» – обережно спитав Лоренс. «У тому й річ, друже, що не можу». Між нами кажучи, «Ще ніколи не хотів когось так, як цю телицю. Ні про що інше думати не можу». Він з ніяку посміхнувся. «Кажу ж, друже, я просто здурів. Тобі досвіду в таких справах не позичати, Кліфе. Що робити?» Намить Лоренц мало не піддався безрозсудному пориву розповісти тобі всю правду. Але як пояснити, що дівчина його мрії готова переспати з будь-яким помічником режисера, аби отримати крихітну роль? Не можна. Ні за що. Якщо, звичайно, він хоче, щоб тобі й надалі залишався його клієнтом. «У мене ідея», – запропонував Кліфтон. «Вона справді частолюбна?» «Так, дуже». «Чудово». Зроби так, щоб вона не змогла тобі відмовити. «Ти про що?» «Запроси її на вечірку до себе додому». Я щойно сказав вона «Дай закінчити». Розійшли запрошення директорам студії, продюсерам, диригентам. Словом, усім, хто може бути корисним. Якщо вона дійсно хоче досягти успіху, то все віддасть, аби там опинитися. Тобі набрав номер дівчини. «Привіт, Джилл!» «Хто це?» «Вся країна знає цей голос, а вона питає, хто це?» «Тобі, Тобі Темпл». «Ах, ви!» – байдужим тоном назвалася вона. «Слухайте, Джил, у середу я даю вечерю у вузькому колі, і...» Джил явно хотіла відмовитись, але не даючи їй вставити слово, Тобі швидко продовжив. «Я запросив Сема Уінтерса інтерса та ще кількох директорів студій, продюсерів та режисерів. Думаю...» «Добре вам з ними познайомитися». «Ну як? Згодні?» Після секундного вагання Джил відповіла. «У середу? У вас?» «Так, я вільна. Дякую тобі». Ні він, ні вона не пропускали, що це побачення призначено самою долею. На варанді грав оркестр. Лакеї в лівреях розносили закуски та келихи із шампанським. Коли Джил нарешті приїхала, спізнившись на 45 хвилин, Тобі, несамовитий від хвилювання, поспішив до дверей, щоб зустріти її. На дівчині була проста біла шовкова сукня, чорним волосся м'якими хвилями спадала на плечі. Виглядала вона надзвичайно. Тобі не міг відірвати від гості очей. Джил усвідомлювала, що гарна, як ніколи. Вона доклала чимала зусиль, щоб зробити зачіску та накласти макіяж. «Я хочу тебе з усіма познайомити. Ходімо!» Тобі взяв її за руку і повів через велику залу у вітальню. Джилл зупинилася біля входу, дивлячись на гостей. Майже всі були їй знайомі. Дівчина бачила їх на обкладинках журналів «Тайм», «Лайф», «Нюсуйк», «Парі Мач» або на екрані. Це був справжній Голівуд, ті, хто робив фільми. Джил десятки разів представляла цю хвилину – зустрічі з могутніми людьми, від яких залежало її майбутнє – слава, популярність, кар'єра. І тепер, коли фантазія стала реальністю, дівчині було так важко повірити в це. Тобі вручив їй келих із шампанськів, узяв за руку і підвів до чоловіка, оточеного групою співрозмовників. «Сем, познайомся, Джил Касл!» Сем обернувся – «Доброго дня, Джил Касл», – вічливо привітався він. «Джил, це Сем Вінтерс, вождь індіанського племені пан Пасифік». «Я знаю, хто такий містер Вінтерс», – кивнула Джил. «Джил, актриса, Сем, страшенно гарна актриса. Ти просто повинен дати їй роль. Твоєму закладу трохи лиску не завадить». «Маю на увазі», – люб'язно посміхнувся Вінтерс. Тобі міцно стиснув долоню Джил. Ходімо, Мокіцьку, я хочу тебе з усіма познайомити. До кінця вечора Джилл зустрілася з трьома директорами студій, кількома відомими режисерами, багатьма продюсерами, сценаристами та кіннозерками, а головне – з репортерами та тележурналістами, від яких залежала реклама. За обідом вона сиділа праворуч від тобі. Дівчина заворожена прислухалася до розмов, насолоджуючись відчуттям того, що нарешті потрапила до кола обраних. Біда з цими історичними гігантами в тому, що якщо вони провалюються, вся студія може провалитися до біса. Чи бачили нову картину Білі Уайдлера? Приголомшливо. Так? А мені він більше подобався, коли працював із брекетом. У брекета хоч би був стиль, а у Білі – талант. «Слухай, минулого тижня я послав тику сценарій детектива, і він був у захваті. Сказав, що за день-два дасть відповідь. Отримав запрошення на сеанс нового гуру, кріші Парамандана. Виявилося, я його багато років знаю, що його батька запрошував мене на свято, на честь обрізання дитини. Спробуй скласти кошторис на картину. До того часу, як зробиш усі розрахунки, інфляція та прокляті продюсери – Надувають ціну до трьох-чотирьох мільйонів. Господи, – подумала Джил, – три-чотири мільйони. Вона згадувала нескінченні сумні бесіди в аптеці Шваба, де невдахи та одержимі згодовували до нодному крихти інформації. А вони були справжніми переможцями, ці люди, які сиділи за столом у будинку Тобі Темпла. Від них залежало все, що відбувалося у Голівуді. Це вони перекривали Джил усі шляхи, відмовлялися дати бодай шанс. Кожен із присутніх тут міг би допомогти їй, але ні в кого не знайшлося п'яти хвилин для Джил Касл. Вона оглянула продюсера, що захлинаючись розповіддю, як він, яким оглушливим успіхом користувався його новий мюзикл. Колись він відмовився прослухати Джил. На дальньому кінці столу відомий комедійний режисер жваво розмовляв із виконавцем головної ролі у своєму останньому фільмі. Він теж не захотів побачити Джил. Сем Вінтерс розмовляв із директором іншої студії. Джил колись надіслала телеграму з проханням подивитися її виступи шоу, але той навіть не потрудився відповісти. «Вони заплатять за приниження та образи. Вони...» І все в цьому місті, всі ті, хто так підло обійшовся із нею. Зараз Джил нічого не означає для цих людей, але її час прийде. Так, обов'язково прийде. Вечеря виявилася чудовою, але Джил була надто поглинута власними думками, щоб помітити, які страви подавали. Нарешті Тобі підвівся. «Гей, покваптесь, бо почнуть без нас». Підхопивши Джил під руку, він повів її до великого кінотеатру з безлічю крісел і диванів, що вміщали до 60 чоловік. По один бік від входу стояла відкрита шафа, наповнена плитками шоколаду, по іншу – автомат для попкорну. Тобі сів поруч із Джил і майже не зводив з неї очей, не звертаючи уваги на фільм. Коли картина скінчилася і запалилося світло, офіціанти почали розносити каву та тістечка. За годину гості почали розходитися. Багатьом потрібно було вставати на світ і їхати на зйомки. Тобі стояв у холі, прощаючись з семом і інтерсом, коли підійшла Джил, уже в пальті. «Куди це ти? – здивувався Тобі. – Я сам відвезу тебе додому». «Навіщо? – мило посміхнулася дівчина». «У мене своя машина. Дякую за прекрасний вечір тобі!» І попрямувала до вихіду. Тобі приголомшено, навірячи своїм вухом, дивився її слід. У нього були такі чудові плани на сьогоднішню ніч. Він збирався провести джил на гору, до спальні і навіть… Навіть заздалегідь вибрав, які касети поставити. Будь-яка жінка на цій вечірці була б щасливою опинитися на її місці». І всі вони відомі кінозірки, а тут якась жалюгідна актриса. Джил Касл просто непрохідна дурна, щоб зрозуміти, кого відкидає. Але тепер усе. Тобі ситий по горла. Більше він на цю вудку не потрапить. Тобі зателефонував Джил о дев'ятій ранку, але почув тільки автовідповідач. Доброго дня, я Джил Касл. На жаль, зараз мене немає вдома. Залишіть, будь ласка, ваше ім'я та номер телефону. Я подзвоню, коли повернуся. Говоріть після того, як почуєте сигнал. Дякую вам. Пролунав гудок. Тобі постояв, стискаючи в руках струбку. Потім, нічого не сказавши, шпурнув назад на важіль. Будь він проклятий, якщо збирається розмовляти з автоматом. Але за секунду... Знову набрав номер. «У тебе наймиліший голосок у місті. Тобі треба було б загортати його в пакетики і продавати. Я зазвичай не дзвоню дівчатам, які вранці тікають з дому, але в тоєму випадку вирішив зробити виняток. Де збираєшся обідати?» Почулися короткі гудки. Він говорив надто довго, і чортова стрічка скінчилася. Тобі завмер, не знаючи, що робити відчуваючи себе цілковитим ідіотом. Думка про те, що доведеться передзвонити ще раз, привела Тобі в сказ, але він все ж таки втретє набрав номер. «Як я вже сказав, перш ніж мене відтнули, чи не погодишся повечеряти зі мною сьогодні? Чекатиму твого дзвінка». Залишивши номер телефону, він повісив слухавку. Потягнулися години очікування, але Джил так і не відповіла. До сьомої години тобі, тобі був у нестямі. Чорта з нею не хоче, не треба. Цього разу він не буде таким дурним, тобі взяв запасник і почав гортати сорінки. Але чомусь йому не хотілося ні з ким розмовляти.